To Et Was nun? Die Schüsse und Detonationen kommen immer näher. Verrückt. Kolliktive Psychose. Ich drehe durch. Jetzt ist es soweit. Ich denke, es sieht schlecht aus. Ich fürchte, wir sehen von den anderen niemanden. Wir leben wieder. Richtergebäude liegt. Wie verlassen da? Sollen wir angreifen, Ozillator? Wie ich es vorausgesagt habe. Vormarsch! Alle Abteilungen vorrücken! Verstanden, mein Zellator. Achtung, Achtung! An alle Abteilungen! Formieren und vorrücken! Wird nicht einfach werden für unsere Soldaten. Ja, ein harter Brocken, dieser Speicher. Das Gebäude der Gesellschaft zum Nutzen des akonidischen Kulturgutes dokumentierte eindrucksvoll die Symbiose zwischen Nutzgebäude und Natur. Inmitten großzügiger Geländeflächen erhob sich der fensterlose Trichter 350 Meter in die Höhe. Im Gebäudeinneren waren großflächige Terrassen und Parklandschaften angelegt. Immer mehr schwerbewaffnete Kalasenen und Zelistas marschierten im Eilschritt auf das Gelände zu. Achtung! alle Allemann zuhören! Letzte Erläuterungen für den Angriff. Mitteilung. Jawohl. Insgesamt gibt es acht unterirdische Ebenen. Auf Sub 2 bis Sub 7 gibt es Unterkünfte, Labors, Depots mit Ausrüstung und die Zentrale mit der Hauptbiopositronik mit dem Eigennamen Kassoren. Weiter. Nach unserer Schätzung dürften momentan knapp 2000 als Angestellte der Gesellschaft getarnte TLD-Agenten sowie etwa 1000 zu allem entschlossene Widerstandskämpfer im Speicher sein. Wir müssen also auf alles gefasst sein. Sind die Kazugo-Roboter auf Position? Kazugus sind auf Position. Ohne sie wäre ein Angriff von vornherein zu scheitern verurteilt. Es geht los. Trömmersprengung 1. Die exakt eingestellten Sprengungen pulverisierten den Untergrund rings um die subplanetarische Zentrale der Liga Freier Terraner und brachten die Geheimkorridore und Nottunnel zuverlässig zum Einsturz. Wer immer sich noch im Speicher befindet, ist nun zumindest eingeschlossen. Mit Impulsstrahlern und flankiert von den wuchtigen Leibern der Kazugo-Roboter drangen die Zylisters mit der gebotenen Vorsicht In die unterirdischen Korridore der Zentrale ein, sicherten Gangkreuzungen, musterten die Ortungsanzeigen und entschärften automatische Abwehranlagen. Alle weiteren Zugänge sichern. Verstanden! Schüsse. Was ist da los? Das kauft aus. Ach, das ist nichts. Jello Wayne beginnt mit der Erschießung der tausend terranischen Geißeln, die Besatzung des Speichers zum Aufgeben zu zwingen. Ach, das nützt doch nichts. Ruhe jetzt. Dienst ist Dienst. Weiter vorrücken. Und noch hat sich uns niemand entgegengestellt. Ausdruckslos die vorrückenden Truppen über die Holoprojektionen in seinem Kampfgleiter, der als improvisierte Kommandozentrale diente. Das flimmernde Licht der vielen Bildschirme fiel auf sein Gesicht mit den weißen Augäpfeln und spiegelte sich darin. Zylister saßen neben ihm und koordinierten über Syntrons die verschiedenen Angriffswege der Soldaten. Jawohl, Oszillator. Auf den Holobildern brodelte eine rote Staubwolke im Korridor heran. Sie durchbrach mehrere Meter dicke Wände, sprengte sie regelrecht auf. Kopfgroße Betonbrocken flogen nach allen Seiten davon. Der rote Schatten raste aus den wabernden Staubschwaden heraus, eine turbulent wirbelnde Schleppe graubrauner Partikel hinter sich herziehend und durchdrang den Trupp Zelistas im Gang. Mehrfach schoss eine überschwere Impulswaffe. ...aus dem rasenden roten Schatten. Individualfelder verwandelten sich in aufglühende Sphären, von denen Funkenkaskaden sprühten. Die Zylisters flogen nach allen Seiten durch die Luft. Einige wurden von der Wucht an die Wände gequetscht, zerplatzten wie aufgeblasene Frösche. Der rote Schatten huschte weiter. Die Holobilder aus dem Korridor verwackelten. Es geht los. Willkommen, Ichotolo. Haben dich die Geiselerschießungen also doch empört? Alle anderen Abteilungen im Speicher weiter vorrücken. Um den Haluta kümmern wir uns hier draußen. Auf dem Platz vor dem Trichtergebäude schoss ein mächtiges Wesen im roten Raumanzug aus dem asphaltierten Boden. Für einen Augenblick war der dunkle Halbkugelkopf mit den in düsterem Rot leuchtenden drei Augen und dem aufgerissenen Mund zu erkennen, in dem die Kegelzähne blitzten. Die vier Arme des Saluters mit den Impulswaffen in den Händen ...bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die kaum Einzelheiten erkennen ließ. Eine Gruppe von Soldaten wurde über den Haufen gerannt und durch die Luft geschleudert. Im Kommandogleiter fixierte Sherlock Wayne ruhig das Geschehen auf den Bildschirmen. Ein leichtes Kopfnicken unterstrich seine weiteren Befehle katsugo vorrücken! Rücken vor, Ozillator. Feuer! Thermo- und Desintegratorstrahlen prasselten auf den massigen Körper Ichotolots nieder. Haluta waren Strukturumwandler und konnten ihre Körperstruktur verändern. Schon zu Beginn des Ausbruchs hatte er die außenliegenden Hautschichten so verändert, dass sie zur Festigkeit von terkonit stark kristallisiert waren. Die Schüsse konnten ihm nichts anhaben. Eine Phalanx aus silberfarbenen Katsugo-Kampfrobotern drängte schießend auf den Vorplatz, schwärmte aus und umstellte Ichotolot. Einfassen! Die Roboter zogen den Kreis immer enger. Der massige Haluter drehte sich wie ein Kreisel um die eigene Achse und griff wahllos in die Reihen. Seine stahlharten, gekrümmten Finger schlitzten die Flanken der Katsugos auf. Ichotolot packte mehrere Roboter auf einmal und presste sie zusammen wie tyrannische Blechdosen. Zielgerichtet und in atemberaubender Geschwindigkeit schleuderte er die Überreste in die Stellungen der vor dem Gebäude verschanzten Zylisters. Sie explodierten in glutroten Feuerbällen. Der Angriff der Katsugos stoppte und wich zurück. Rauch- und Staubwolken versperrten zunehmend die Sicht. Shallowayne biss sich in seinem Gleiter auf die Lippen. Dann lächelte er anerkennend. Gratuliere, Tolot. Du magst eine halbe Armee niederringen können, aber selbst dein Ichotolot ist nicht unbesiegbar. Kampfgleiter starten! Sie standen wie unter Schock in einem Waldstück außerhalb der Millionenstadt Walaum. Kantiran hockte, die Hände im Gesicht vergraben, an einem Baumstamm. Goki der Mausbiber, stand mit gesenktem Kopf neben ihm. Wir hatten uns ohne Wissen Dario da Eschmales vom Speicher entfernt, um Dwarmaris Ameisen einzufangen. Nun mussten wir über die Funkübertragung an Gokis Raumanzug miterleben, wie unsere Freunde von Shallowaynes Übermacht angegriffen wurden. Ich versank innerlich vor Scham. Es war mein egoistischer Wunsch gewesen, eine kleine Privatarmee aus Dwamaris zu besitzen und auszubilden. Nur deshalb hatte ich Gucki gebeten, mich hinaus zu teleportieren. Wir hatten seit einigen Minuten keinerlei Nachrichten mehr aus dem Speicher. Wie ging es Mal, Dario und den anderen Agenten? Waren die Cellistas schon zu ihnen vorgedrungen? Der Angriff hatte doch eben erst begonnen. Oh. Lange hält Ichu das nicht mehr durch. Wir müssen ihm helfen. Keine Sorge, Kant. Man nennt mich nicht umsonst den Retter des Universums. Oder so ähnlich. Ich habe nachgedacht und jetzt geht es los. Was hast du vor? Es ist alles ganz einfach, mein Junge. Also, du bleibst kurz hier. Ich teleportiere schnell zum Speicher, hole erstmal da raus und komme zurück. So können wir dann den anderen bei der Verteidigung helfen. Oder greifen Shallowayne von hinten an. So einfach ist das. Hey Cookie. Moment. Du... Auf geht's. <lacht> Gucki entmaterialisierte und verschwand. Hilflos blieb Kantiran im Waldstück zurück und starrte an die Stelle, wo eben noch der Mausbiber gestanden hatte. Oh. Oh. Oh. Gucki! Gucki! Gucki! Alles klar? Pieper! Gottverdammte Pieper! Dieser Hund! Oh. Mm. Mühsam rappelte er sich hoch, klopfte seinen Raumanzug ab und schüttelte benommen den Kopf. Oh. Oh. Pieper? Was meinst du? Halloween der Hund, hat das gesamte Areal mit Piepern gesichert. Was bedeutet das? Pieper sind Antimutantenvorrichtungen. Und wie äußern sie sich? Man kann mit dem Pieper den Mutanten gezielt Schmerzen zufügen, ohne ihren Aufenthaltsort zu kennen. Das Ganze erinnert an Tinnitus, ist aber sehr viel schlimmer. Der Pieper verursacht Schmerzen im Hirn, die bei wachem Bewusstsein nur kurze Zeit ausgehalten werden. Kurzum, ich komme nicht zu Echo durch. Heißt das... Wir kommen jetzt nicht mehr zurück, können weder mitkämpfen noch helfen? Ach, nein, niemals. Nicht immer. Hä? Keinesfalls. So ähnlich. Hä? Na ja, ja, ich, äh, komm nicht durch. Der Gleiter Shallow Wains, der in der Nähe des Kampfgeschehens am Speicher als Kommandozentrale diente, verschloss seine Luken und schwebte langsam in den Himmel empor. Im Bruchteil weniger Sekunden befand sich der Gleiter über dem Vorplatz des Trichtergebäudes. Durch die vorderen Bordfenster fixierte Shallow Wayne den am Boden wütenden Haluter. Rauch und Staubwolken versperrten teilweise die Sicht. Etliche nahe Bäume waren lohnende Fackeln. Atomsreliefs einschalten. Wir haben das Zielobjekt geordnet. Gut. Ichotolot nahm den Kampfgleiter Shallow Shallowayns aus den Augenwinkeln wahr und suchte Deckung im immer dichter werdenden Rauch. Der Haluta preschte weiter. Leicht geduckt wich er den Strahlen aus, die durch den Qualm schossen. Immer wieder griffen ihn die Zylisters an, versuchten ihn zu überwältigen. Die von den Fäusten getroffenen Soldaten flogen sich mehrfach überschlagend durch die Luft. Im Gleiter blickte Shallow Wayne auf die schemenhaften Umrisse Ichos in den Ortungsreliefs. Fesselfelder aktivieren. Sind aktiviert. Zugriff. Jetzt. Der Gleiter ging in Position. Die wie grünes Polarlicht schimmernden Fesselfelder tasteten in den aufgewirbelten Staub und hüllten Echotolot komplett ein. Zugriff gelungen. Gut. Sehr gut. Nahezu bewegungslos baumelte der Halute im Bann des Fels, wurde mit einem Ruck angehoben und schwebte dicht über dem Boden. Aha. Ja, was nun, Ichotolo, hält der Terraner? Was nun? Exekution vorbereitet. Waldstück vor Wallaum sank der Mausbiber nach dem zehnten Teleportationsversuch, erschöpft in sich zusammen. Kein Durchkommen. Diese verdammten Pieper scheinen überall zu sein. Mann, dröhnt mir der Kopf. Ist ja schlimmer als fünf Marathonläufe hintereinander. Gucki, bitte. Oh. es nochmal. Ich kann nicht mehr. Gucki! Kantiran packte den Mausbiber an den Schultern und schüttelte ihn wie ein kleines Kind, das zur Raison gebracht werden musste. Gucki! Du musst, du musst, du musst, du musst! Gucki, Icho ist in äh, höchster Gefahr! Icho! Du hast recht! Mit einem Ruck war Gucki wieder auf dem Posten, schwebte kurz in die Luft und entmaterialisierte in einem hellen Blitz. Icho! Ich Ich komme! Hoffentlich schaffst du es. Während Ichotolot im Bann des Fesselfeldes erstarrt war und Goki versuchte, zu ihm durchzukommen, drangen die Soldaten des Kristallimperiums immer tiefer in die Teheranische Geheimdienstzentrale ein. Von den acht unterirdischen Etagen waren zwei bereits erobert. Vibrationen durcheilten die Böden und Decken der übrig gebliebenen sub -Levels. Die Agenten des TLD unter der Führung ihres Leiters, Dario Daeshmale, hatten sich entschlossen, den Speicher mit allen Mitteln zu verteidigen. Noch befanden sich die terranischen Agenten in Subebene 4. Die beiden Konferenzräume und der Saal der Bereitschaft hatten sich in Waffen- und Ausrüstungslager verwandelt. Wiederholt kamen und gingen Agenten, um sich zu bewaffnen. Roboter bereiteten in den beiden Hauptschächten und in den verbliebenen oberen Etagen jede Sorte Falle vor, die sich die Besatzung vorstellen konnte. Dario überprüfte ständig deren Arbeiten. Jeder Eschmal, bitte um Zwischenbericht der Verteidigungsvorbereitungen. Sub-Ebenen sind präpariert. Haftminen. Platziert. Ferngesteuerte Strahler? Schussbereit gemacht. Bei Bedarf lassen sich nahezu alle Geräte und Aggregate zweckentfremden. Variable projizierbare Schutzfeldbarrieren lassen sich ebenso errichten wie Rauch- und Gasgranaten zünden. Die Klimaanlage und die normalen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen in den Quartieren sind alle auf vielfältige Weise manipuliert und in Todesfall verwandelt worden. Sehr gut. In Verteidigungsbereitschaft gehen. Alle Lichter am Speicher löschen, nur die Notbeleuchtungen anlassen. Die Angreifer können jede Minute da sein. Sehr wohl, Sir. In allen Bereichen des Speichers war das Licht nun gelöscht worden. Daria und seine Leute, darunter Maldeter und Positronik-Spezialistin Filana Caronaze, trugen Kampfanzüge. Caronazes rechte Kopfhälfte war teilweise von einem chromglänzenden Modulwulst bedeckt, der sich vom Hinterkopf über die Schläfe bis hinunter zum Kiefer zog. An der Stelle des linken Auges befand sich ein zinngrauer Zylinder, der an ein Monokel erinnerte. Ich werde aus dem Maulwurfsbau ganz unten im Speicher weiterhin den Vollalarm ins All hinaus senden. Ich glaube kaum, dass das jemand mitkriegt. Wir müssen alles probieren mal. Es besteht eine geringe Chance, dass irgendjemand da draußen vom LFT unseren Raffa-Impuls mitbekommt. Außerdem sind Gukki und Kantira noch in Valaum. Sie brauchen Zeit. Vielleicht erreichen Sie etwas, das uns helfen könnte. Dann sollten Sie sich beeilen. Wir können die Zylister höchstens zehn. Eventuell zwölf Stunden aufhalten. Hochverbliebene Ebene, also zwei Stunden. Ganz genau. Diese Übermacht ist entschieden zu groß. Also packen wir es an. Filana, ist Kassorn einsatzbereit? Die Hauptbiopositronik übernimmt alle Verteidigungsprogramme im Speicher. Und diese Störungen vorhin? Für den plötzlichen Kräftezuwachs des biologischen Anteils Kassorns unmittelbar nach Maki's Tod habe ich noch keine vernünftige Erklärung. Hoffen wir, dass Mikey Molinas bereits lange vor diesem Angriff alles richtig gemacht hat und die Unregelmäßigkeiten Kasurns nur vorübergehender Art waren. Mikeys Verlust hat uns alle schwer getroffen. Wir bräuchten ihn jetzt mehr denn je hier bei uns. Die Displays der tragbaren Orter- und Individualtaster leuchteten im Dämmer. Mit fiebrigen Blicken starrten sie auf die Überwachungsmonitore. Etliche der Kameras im Doppelschacht waren schon ausgefallen. Bei jeder Erschütterung rieselte Staub von der Decke. Alia iacta ist. Das astra, Freunde. Alle griffen zu ihren Ausrüstungen und Waffen. Maldeter prüfte hastig seinen Strahler und wandte sich dann einem Haufen Termitgranaten zu, von denen er sich mehrere an den Anzug heftete mal sehen, was man jahrelanger Dienst bei den kristallimperialen Truppen so gebracht hat. Okay. Ach, okay. Sie ließen die letzten Verschlüsse ihrer Schutzanzüge zuschnappen. Die Druckhelme glitten blitzschnell aus der Halterung und rasteten im Halsverschlussring ein. Ein bläuliches Atemgasgemisch zischte in die kugelförmig aufgeblähten Transparenzumhüllungen. Die Schüsse und Detonationen kommen immer näher. Es dauert nicht mehr lange. Komm aus Salden. Das Warten macht einen Wahnsinn. Ich übernehme ein Stockwerk Höher auf Sub 3, die Verteidigung. Ich bleibe bei dir mal. Gut. Alle Mann auf ihre Posten. Die Agenten eilten im Dunkeln über Nottreppen auf ihre Positionen. Blinkende Leuchtzeichen auf dem Boden. ...wiesen die Wege. Und dann waren die Eindringlinge da. Erreichten die Schleuseneingänge zum dritten unterirdischen Stockwerk innerhalb der Speicherkugel. Dutzende mit Positroniken ausgerüstete Kazugos. Akonidische Raumsoldaten. Zylisters. Kralasenen. materialisierte am Speicher und sah durch die Qualmwolken auf das Kampfgeschehen. Ja, Hastig blickte er sich um. Durch die wehenden Schwaden erblickte er Ichotolot, der wie paralysiert im Fesselfeld hing. Shallow Waynes Kampfgleiter schwebte auf 20 Meter an ihn heran und fuhr die Bordstrahler aus. Das Gesicht des Argoniden mit den weißen Augäpfeln War deutlich durch die Fenster zu erkennen. Der Hund der will ihn umbringen! Im Gleiter bediente Shallowayne eigenhändig den Steuerungshebel und betätigte den tödlichen Strahler. Auf Nimmerwiedersehen, Ichotologe. Der lavarote Strahl der auf den Haluta gerichteten Waffe schoss in Lichtgeschwindigkeit aus der Mündung. <lacht> Schattengleich erschien etwas direkt neben Ichotolot und verschwand auch schon wieder, kaum dass die volle Stofflichkeit erreicht war. Die Feldlinien des Fesselfeldes krachten zusammen, ein greller Lichtblitz flammte auf und Ichotolot war verschwunden. Beinahe zeitgleich traf der rote Strahlerschuss aus dem Gleiter auf den Speicher auf und riss ein klaffendes Loch in das Gebäude. Verdammt, verdammt! Dutzende Kampfroboter der Argoniden, an bizarre Metallskelette erinnernde Gestalten, sowie die deutlich klobigeren Katsugos, Drangen aus dem halb zerschossenen und zerfetzten Doppelschacht in die Zentralhalle von Subebene ebene 3 ein. Maldeter und einige TLD-Agenten empfingen sie mit einem kombinierten Abwehrfeuer. Wie schmeckt euch das, ihr Blechbüchsen? Und Feuer! Feuer! Ja. Das gefetzte Metallskelett eines gegnerischen katsugo roboters fegte ihn um die Ohren. Die metallischen Splitter flogen wie spitze Geschosse in der Zentralhalle umher. Das war knapp. Und weiter. Feuer! Feuer! Agentin Caronace. Ja, hier Filana. Das Energiemagazin meines Kopfes sagt sich dem Ende zu. Wir brauchen Unterstützung. Unterstützung kommt. Filana Caronazze hielt sich in einem Nebengang im Hintergrund auf und beobachtete, flankiert von bewaffneten Robotern des TLD, die Schusswechsel. Von hier aus koordinierte sie die Verteidigungsmaßnahmen, die der Hauptbiopositronik des Speichers unterstanden. Im grauen Zylindermodul ihres rechten Auges leuchteten immer wieder Punkte auf, die auf regen Datenaustausch mit Kassuren hinwiesen. Filane Andario! Hier da, Eschmann. Wie sieht es bei euch aus? Die Situation ist prekär. Zusammenbruch von Sub 3 in approximativ 10 Minuten. Ah! <lacht> Alles in Ordnung. Mir ist nichts passiert. Alles in Ordnung. Ich schicke jetzt unsere Roboter zum Säubern in die Zwischengänge und Quartiere von Sub 3, um die invasiven Einheiten zurückzudrängen. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Aufschub von fünf Minuten. Insgesamt eine Viertelstunde. Wir brechen schneller zusammen als gedacht. Rückmeldung alle drei Minuten. Ende. Ende. Roboter, Marsch! Zu Befehl, Agentin Kornatze. Abteilung, Marsch! Roboter des TLD drangen in die insgesamt 40 Räume der dritten Tiefetage ein. Etliche Türen zu den Unterkünften öffneten und schlossen sich trotz der Zerstörung noch selbstständig. Andere wurden aufgebrochen. Die Roboter kämpften sich Raum um Raum vor, behinderten die durch immer mehr Löcher im Mauerwerk eindringenden, kristallimperialen Truppen. Schutzfelder glühten auf. Kämpfer sanken um, detonierten in kleinen Glutbällen. Dunkler Qualm verdeckte immer mehr die Sicht. Agentin Karonaze können gegen die Übermacht der Angreifer nicht lange bestehen. Es gibt kein Entkommen. Verstanden. Ihr her. Pilana, es geht nicht mehr. Rückzug vorbereiten. Ich bin in einer Minute bei dir. Okay, erwarte euch hier. Was? Was ist das? Plötzlich ging das Licht im Speicher an, ging wieder aus, kam in kaleidoskopischem Rhythmus wieder, mischte sich mit aufblitzendem Schwarzlicht. Mal kam mit zwei Agenten in den Gang gerannt. Wieso flackert das hier so? Sind die Stromaggregate zerstört? Keine Ahnung! Mal, hinter dir! Mal drehte sich um, die Waffe im Anschlag. Das Blut gefror ihm in den Adern. Kalkweiße Skelette in dunklen, sackleinenen Kutten stürzten sich in der Zentralhalle schwingend, auf die gegnerischen Katsugos und Raumsoldaten und vernichteten sie. Dann verschwanden die Erscheinungen. Maldete schüttelte fassungslos den Kopf. Kollektive Psychose. Ich mich. Jetzt ist es soweit. Ich raus hier. Da. Das Licht im Speicher flackerte erneut in einem bestimmten Rhythmus. Plötzlich stürmte eine Horde Piraten mit Augenklappen, Pumposen, blanken Oberkörpern. Ohrringen, Säbeln, Enterhaken und primitiven Pistolen durch die Gänge und Räume. Sie attackierten die Angreifer, durchdrangen sie, als seien sie Luft. Piraten! Sie sind wieder verschwunden. Einige Katzugus mitgenommen. Diese authentischen Projektionen haben den Angriff rein Hier, Aufkehr. Filana, bitte erklär mir, was war das? Ich bin mir nicht sicher. Katon hatte wohl einen kurzen Aussetzer. Jedenfalls griffen die Notfallprogramme zur Feindverwirrung sogar auf. Nun ja, zugegeben sehr exotische Hologramme zurück. Das kann man wohl sagen. Was mich mehr irritiert ist. Es gab für mehrere Mikrosekunden auch eine starke Hyperentladung auf Sub-8 im Malwurfsbau. An Mikey Bolinas altem Arbeitsplatz. Ganz genau dort. ...materialisierten zwei Gestalten im Waldstück von Wallaum. Wie Steine plumpsten Gucki und Ichotolot auf den mit trockenem Laub bedeckten Waldboden. Ah! <lacht> Icho! Gucki! Ihr habt es geschafft! Oh. Mann, bin ich fertig. Das war verdammt knapp. Allerdings. Eine Nanosekunde später und ich wäre in eine expandierende Plasmawolke verwandelt worden. Aber ich konnte nicht anders als angreifen und retten, was zu retten war. Die Exekution der tyrannischen Zivilisten konnte gestoppt werden. Shalowayn musste sich erst um dich kümmern. Leider konnte ich für die Geiseln im Speicher nichts tun. Am liebsten würde ich Shallow mit meinen bloßen Händen erwürgen. Was wir auch unternommen hatten, es führte nicht zum Erfolg. Stattdessen mussten wir mehrfach den Standort wechseln, um nicht entdeckt zu werden. Der Mörder meiner geliebten Thereme und seine Häscher hatten wieder die Oberhand gewonnen. Perspektiven? Null. Keine flugbereiten Raumschiffe, keine Ferntransmitter. Und ein ganzer Planet voll feindlicher Arkoniden. Logisch wäre es, sich Shelley Wayne zu holen, vielleicht sogar Mascantin Ascari da Vivo, um die Agenten freizupressen. Aber gerade diese Personen haben sich mit extrem aggressiven Piepern besonders gesichert. Eine gewisse Chance bietet der Alarmimpuls. Sollte er empfangen worden sein... Ach, Großer, du solltest uns keine falschen Hoffnungen machen. Ich würde gern glauben, dass der dicke Himmel und Hölle in Bewegung setzt, aber... Dicke? Reginald Bully Bull der Residenzminister für Verteidigung der Liga Freier Terraner und langjähriger Freund Perry Rodens, Oberbefehlshaber über die Flottenverbände. Ich denke, es sieht schlecht aus. Verdammt schlecht, Kant. Ich fürchte, wir sehen von den anderen niemanden mehr lebend wieder. Ah! Längst hatten sich die Überlebenden im Speicher nach Sub 8 zurückgezogen und auf der Zwischenetage verbarrikadiert. Zwei Laborräume, Mikeys ehemalige Unterkunft, der sogenannte Maulwurfsbau, ein separater Rechner sowie eine Reihe von Aggregatblöcken bestimmten die Umgebung. Mikeys Arbeitsplatz lag wie unberührt da. Als wäre er noch am Leben. Dario da Eschmale ließ immer wieder den Notruf in den Weltraum senden. Danke, das reicht. Notruf wurde versendet. Rapperimpuls eingestellt. Hoffentlich kriegt das einer mit. Filana, det her. Gut, dass ihr angekommen seid. Bitte um Zwischenbericht. Wir haben den Kerlen das Vordringen so schwer wie möglich gemacht, aber wirklich aufhalten oder werden konnten wir sie nicht. Ohne diese komischen Erscheinungen... Auf dem Rückzug sind wir noch anderen sonderbaren Monstern, Sauriern und Geistererscheinungen begegnet, die sich erfolgreich in die Abwehrkämpfe eingemischt haben. Ja, ich konnte es zum größten Teil auf den noch intakten Monitoren mitverfolgen. Ohne diese Fantasiekonstrukte wären wir überhaupt nicht bis hierher gelangt. Und immer wieder gab es, laut meiner Ortungsanzeigen, während der Erscheinungen Hyperentladungen bei den Versuchsprojektoren, hier unten im Malvusbau, Vor allem an Mols altem Arbeitsplatz. Filana wies auf die spiralig geschwungenen, von einem fahlen Leuchten umhüllten Projektorköpfe einiger Aggregatblöcke. Wir beide haben, glaube ich, eine ganz bestimmte Vermutung. Und kann ich die auch erfahren, bitte? Mols Teufelsküche hält uns diese Überraschung parat. Hat er nicht hin und wieder von Experimenten im ultrahochfrequenten Bereich des hyperenergetischen Spektrums berichtet? Und insbesondere mit Pararealitäten? Ja, natürlich. Ich hab's. Jetzt wird mir einiges klar. Als Mole im Regenerationstank verbrannte, flackerten die Holoschirme. Es war dasselbe rhythmische Flackern wie bei den Erscheinungen während des Kampfes. Auch den plötzlichen Kräftegewinn Cassons, unmittelbar nach seinem Tod und kurz vor dem Angriff, setze ich jetzt in direkte Verbindung mit seinen Experimenten. Die Erklärung ist denkbar einfach, wenn auch kompliziert. Denn wenn man sie... Die gegnerischen Truppen sind auf Sub-7 und brechen bald durch. Macht euch bereit, Leute. Für Erklärung. Ist es jetzt etwas zu spät? Shallowin hat sein Ziel erreicht. Es ist soweit, Freunde. Das Ende ist nah. Bereiten wir Ihnen einen heißen Empfang? Trichterförmige Gebäude brannte. Dichter Qualm wogte aus den geräumigen Einschusslöchern und Durchbrüchen. Shallowains Gleiter stand jetzt auf dem Vorplatz des Speichers am Boden. Immer noch rückten schwer bewaffnete Zylisters in die unterirdischen Korridore und Gänge des Speichers vor. Wayne blickte regungslos durch die Bordfenster auf die wie in einem Manöver ablaufenden Vorgänge. Ein ranghoher Raumsoldat stellte sich an die Tür des Gleiters. Was gibt's? Mit leichten Strahlwaffen kommen wir nicht weiter. Mit überschweren Pulsstrahlern braten wir uns aber selbst. Sprengwirkungen von einer oder mehr Tonnen vergleichs mit Kerntemperaturen von über 150.000 Grad wirken sich da unten überaus fatal aus. Greift der Rechner in die Kämpfer ein? Zweifellos. Zellator, ich habe dieses Ding ungern. Zumindest ein Teil der installierten Abwehrwaffen wird von Kassorn gesteuert. Dazu noch psionische Entladungen in Form von Fantasiegeschöpfen, die uns schwer zu schaffen machen. Aber dafür sind unsere Gegner zurückgewichen. Sie haben sich alle unten auf Sub 8 verschanzt. Ich schicke Verstärkung und schweres Gerät hinunter. Dringt weiter vor. Um diesen Kassorn kümmern sich andere. Ausführung! Zu Befehl. Die Gleitertür schloss wieder. Im Inneren herrschte weiterhin rege Betriebsamkeit. Die Rechnerspezialisten gaben immer neue Befehle zum Koordinieren des Kampfverlaufs ein. Ich erwarte jeden Augenblick die Aufgabe der Verteidiger im Speicher. Ich erhalte Funknachrichten über den neuen Stand der Lage. Neuen Stand der Lage? Heckstern. An. Ankunft einer technologisch überlegenen LFT-Flotte im System Hayok. Sofort wurde der Nachrichtenticker auf Shallow Wayne's Gesichtfeld eingeblendet. Die Zahlenkombinationen leuchteten grünlich auf seinen Augäpfeln auf. Die fliegende Festung Pretoria und weitere 200.000 Einheiten im Hajok-System materialisiert. Unser Abfangverband umfasst nur 4.800 Schiffe mit meist kläglichen Beschleunigungswerten. Außerdem nutzt er dem Teil 20.000 Einheiten? Eröffnen unsere Truppen das Feuer? Nein, das wäre purer Selbstmord. Reginald Bull. Nimm tatsächlich das Hajok-System ein. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es ihm mehr oder minder kampflos in die Hände fällt. Weitere Tickermeldungen. 5000 LFT-Einheiten sind über Valaum und Port Val in Stellung gegangen. Weitere Schiffe schweben über den Raumhäfen der anderen Kontinente. Ich... Ich habe hier einen offenen Funkspruch an den Palast des Tatos. Der Residenzminister erwartet die maskanten schön und das Cari da Vivo. Spätestens morgen in der Pretoria kernzelle zu Verhandlungen. Die LFT-Einheiten sind voraussichtlich in weniger als drei Minuten hier, mein Zellator. Kämpfe im Speicher einstellen. An alle Einheiten! Kämpfe umgehend einstellen! Kämpfe umgehend einstellen! Verstanden. Kämpfe im Speicher ruhen. Um. Der Speicher ist ab sofort uninteressant geworden. Wir tauchen fürs Erste in Walaum unter. Zunächst weg. Alles andere später. Shallow Wayne aktivierte seinen Deflektor und verließ auf dem schnellsten Weg seinen Gleiter. In völliger Ruhe entschwand er durch den immer noch dichten Rauch, der aus dem Speicher quoll. Tausende biopositronische Roboter der Liga Freier Terraner, umschwirrt von Transportgleitern mit drohenden Bautkanonen setzten zur Landung an, erreichten den Innenhof und den Vorplatz des Trichtergebäudes. Soldaten der LFT drangen zu Hunderten ins Gebäude ein. Die Idylle der Waldlandschaft außerhalb von Walaum konnte nicht über die Verzweiflung der ungleichen Wesen hinwegtäuschen. Kantiran hielt sich mit verschränkten Armen im Hintergrund auf. Ichotolot und Koki kauerten auf dem Waldboden und versuchten, sich von den Strapazen der Teleportation auszuruhen. Riesige Schatten fielen auf den Waldboden hatten uns die arkonidischen Kampfgleiter entdeckt. Ich duckte mich und blickte nach oben. Das morgendliche Sonnenlicht blendete meine Augen. Ich konnte die Kennungen der Raumschiffe nicht entziffern. Das sind Raumschiffe der LFT? Was? Am Himmel über Walaum erschienen immer mehr würfelförmige Einheiten, bis sie das Tageslicht zu verdunkeln schienen. Meine Freude kannte keine Grenzen. Ich war außer mir vor Glück. Diese Schiffe bedeuteten unsere Rettung. Ja, ja, ja, ja. Eine mächtige Armada überzog den Himmel, beschienen von der glutrot aufgehenden Morgensonne Hayoks. Kilometer weit erstreckten sich die Schlagschatten der Raumschiffe. Gigantisch schwebten die dunklen Gebirge über dem Häusermeer der Millionenstadt, über die Seen im Norden und den Industriegebieten im Süden, im Zentrum nahe dem Tato-Palast und auch über den brennenden Trichter der Gesellschaft. Oh, die Biber, sie sind verschwunden! Das heißt, der Speicher ist wieder befreit! Ja! Ja! Reginald Bull und sein Stab erwarteten die maskanten Kraschün und Da Vivo an Bord der Pretoria, der fliegenden Festung von 21 Kilometern Durchmesser. Weisungsgemäß verließen sie mit einem kleinen Beiboot Hayok und mussten die LFT-Boxen die größten regulären Raumschiffeinheiten passieren. Der magere stieg als Erster aus. Über der weißen Uniform trug er einen bronzeschimmernden Brustpanzer. Die Gestalt der Maskantin war von einem optischen Verzerrerfeld überlagert und somit unkenntlich. Die Individualtaster bestätigen einwandfrei ihre Identität. Die Maskanten Kraschün und Ascari da Vivo. Die Akoniden wurden von den Robotern hereingeleitet. Zu den inzwischen eingetroffenen Beobachtern zählten auch Ichotolot, Guki und Kantiran. Da war sie und sprach kein Wort. Meine Mutter, die Frau, die den Befehl zur Tötung Terimes gegeben hatte. Sie hatte den einzigen Menschen ermorden lassen, der mir etwas bedeutete. Da stand sie, keine zehn Meter von mir entfernt, in diesem riesigen Hangar der Pretoria in ein optisches Verzerrerfeld gehüllt, damit niemand die Narben sehen konnte, die ich ihr mit Hilfe meines tarox zugefügt hatte. Sie war kaltblütig gewesen und hatte büßen müssen. So einfach war das. Es grenzte sowieso an ein Wunder, dass sie meine Attacke überlebt hatte. Ich hatte ihre Rache für diese Tat schon mehrmals zu spüren bekommen. Sie ließ mich und Mal durch Shallowane verfolgen, auf das ganbaranische Folterbett fesseln, Und wenn Icho, Guki und Mikey uns beide nicht befreit hätten, wären wir nach Zelka, den Gerichtsplaneten, verfrachtet worden, um die infinite Todesstrafe zu erleiden. Schalte das Verzerrerfeld ab und verhandle persönlich, Admirale. Ein Moment des Zögerns folgte. Der wegen seiner geringen Körpergröße untersetzt wirkende, Aber sehr bewegliche und zähe Bull hatte ein breites, sommersprossiges Gesicht mit wasserblauen Augen. Seine roten Haare trug er in einem kurzen Bürstenschnitt mit leichten Geheimratsecken. Er trug einen roten Raumanzug mit den Insignien der LFT. Bull sah die Maskantin scharf an, als diese nicht auf seinen Befehl reagierte. Das Verzerrerfeld erlosch. Ascarida Vivo galt einmal als eine der schönsten Frauen des Kristallimperiums. Nun bot sie einen fürchterlich entstellten Anblick. Von der einst makellosen Schönheit war linksseitig nur ein weißliches, knotiges Narbengewebe übrig. Rechts konnte man bei einigermaßen heiler Haut die ursprünglichen Gesichtszüge erahnen. Die blieb ausdruckslos. Ihm ist sehr wohl bewusst, was er der Arkonien zumutet. Für sie muss es ein furchtbar demütigender Moment sein. Außerdem, sieh ihn dir an. Kantiran ist dabei. Ich stand wie benommen im Raum. Immer wieder musterte ich Askari und bemerkte, wie sie mich ebenfalls musterte, mich mit dem Blick ihrer kalten Augen prüfte. ich halte es nicht mehr aus. Schmerz erfüllt, musste ich diesem Anblick ausweichen. Ich konnte mein Trauma nicht überwinden. Es war einfach unmöglich. Ich musste hier raus. Derin. Kant! Lass ihn gehen, Cookie. Es war alles zu viel für ihn. Er braucht jetzt Zeit und Ruhe zum Nachdenken. kant verließ eilig den Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Residenzminister wandte sich der Maskantin zu und lächelte kühl. Ich wehrte die Tatsache, dass es nicht zu weiteren Kampfhandlungen gekommen ist und die arkonidische Flotte kapituliert hat, als Anlass für eine milde Verfahrensweise. Seine Pause ließ die Worte wirken. Askarida Vivo und der steif neben ihr stehende Kraschün wechselten einen kurzen Blick. Die LFT wird nicht die Kontrolle über Hayok übernehmen. Stattdessen biete ich einen Friedensschluss an. Im gesamten Sektor ruhen fortan alle Kampfhandlungen. Unsere Flotte erhält volle Bewegungsfreiheit. Insbesondere, um sich der Erforschung des Sternenozeans von Yamondi zu widmen. Die Alternative ist klar und unmissverständlich. Ich scheue keineswegs davor zurück, die arkonidische Flotte im Sektor Hayok in einer Vernichtungsschlacht ohne Gleichen komplett auslöschen zu lassen. Und noch etwas. Ich verlange die Auslieferung eines Krallaseen namens Shallowane, der vor ein terranisches Gericht gestellt werden soll. Ich räume euch einen weiteren Tag Bedenkzeit ein. Das. Ist alles für den Moment. Jetzt können wir endlich ungestört nach Perry-Roden und Atlan suchen und die Erkundungen im Sternenozean fortsetzen. Im teilweise zerstörten Konferenzraum des Speichers tagten die Agenten. Der Raum war notdürftig wiederhergerichtet. Brand- und Rußflecken zogen sich über die Decken. In den Wänden klafften große Einschusslöcher. Nur der hufeisenförmige Tisch hatte das Inferno einigermaßen heil überstanden. Ein sichtlich blasser Dario da Eschmale führte die Sitzung an. In letzter Minute vor verstreichender Bedenkzeit haben Askari da Vivo und Kraschün heute über Funk den Friedensschluss bestätigt. In einer persönlichen Note an Bull bezeichnete die Maskantin ihn allerdings als Schandfrieden von Hayok. Sobald der Kontakt zu Arkon, der wegen der erhöhten Hyperimpedanz zum Erliegen gekommen ist, wiederhergestellt wird, ...werden die beiden den Friedensschluss gegenüber dem Imperator Bostig Ersten verantworten müssen. Und es ist keineswegs sicher, dass sie diesen Tag dann überleben. Vollkommen richtig. Einen Punkt der Vereinbarung konnten die Maskanten jedoch nicht erfüllen. Ja, leider. Shallowayne hat sich Zugriff und Befehl entzogen. Er ist offensichtlich untergetaucht. Die Arkoniden sehen sich außerstande, ihn auszuliefern. Wir werden ihn dennoch bekommen. Über kurz oder lang. Die Agenten nickten bekräftigend. Dann schauten sie zu Ichotolot. Ich verfüge über profunde geschichtliche Kenntnisse. Aus eigener Erfahrung wie auch durch das Studium vergangener Zeiten. Eine Übernahme und Besetzung möglicherweise eine terranische Fremdverwaltung in Valaum kann von unserer Flotte nicht gewährleistet werden. Ja. Nachhaltig werden wir nicht gegen Arkon bestehen können. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass sich das Kristallimperium in absehbarer Zeit erholen wird. Und dann, mag es ein, zwei, zehn oder 15 Jahre dauern, stehen wir erneut allein dem Moloch mit seinem unsterblichen Imperator gegenüber. Wie dem auch sei, ich bin mit dem Friedensschluss hochzufrieden. Die Sitzung wurde geschlossen. Die kleine Gemeinschaft stieg hinab in die Intensivstation. Seit Ausbruch des Kampfes waren sie nicht dazu gekommen, Mike Molinas würdig zu bestatten. Die Klimaanlage hatte zwar Rauch und Qualm beseitigt, dennoch hing der Geruch nach verbranntem und verschmortem im Saal der Intensivstation. Nur vereinzelte Platten der Notbeleuchtung verbreiteten ein düsteres, rötliches Licht. Aus verbogenen und abgerissenen Rohren tropfte Wasser. Schwarze Rußspuren und zu bizarren Stalaktiten erstarrte Kunststoffverkleidungen verwandelten die Intensivstation in eine Art Höhle. Wir standen vor dem Regenerationstank, in dem Mikey Molinas vor den Augen Ichos und Filanas verbrannt war. Es war so entsetzlich. Was ist hier los? Mikey! Mikey! Wieso? Wieso schlägt das MEDO system keine Was sagen die Displays? Das ist ja das Unbegreifliche. Alle Displays zeigen immer noch dieselben Werte wie in den Tagen zuvor an. Keine Veränderung des Befindens. Obwohl Mikey muss ganz offensichtlich verbrennt. Zurück! Es ist zu spät. Sein Schädel verfärbt sich bereits schwarz. Die Werte, sie fallen auf Null. Er stirbt! Die Hologramme sind erloschen. Nein! Nein, sie flackern noch! Und zwar in einem klar erkennbaren Rhythmus. Was ist hier los? Alle Werte sind auf Null gefallen. Die Holoschirme sind dann jedoch in einem so unverkennbaren Rhythmus wieder aufgeflackert, dass es kein Zufall sein konnte. Im Regenerationstank war nur noch eine schlammige, tierige Masse auf der, von der Hitze grotesk verbogen, Moes Spezialbrille schwamm. Es ist absolut unglaublich, dass dem Intensivmedo und der damit vernetzten Biopositronik Kasson derartig hochenergetische Vorgänge verborgen geblieben sind. Es sei denn, Mikey Molinas hätte für so einen Fall vorgesorgt und sowohl Kasson präpariert als auch in seine Multifunktionsbrille eine Vorrichtung implementiert, die einen Teil der verbrennenden Gehirnmasse in den biologischen Anteil Casson's transferieren ließ. Richtig. Auch aus meiner Sicht kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass irgendwas, und sei es auch nur ein wie auch immer geartetes Bündel von geistigen ideellen Komponenten, den auf herkömmliche Weise nicht erklärbaren Unfall in der Intensivstation überdauert hat und in Casson eingefahren ist. Und in der Abwehrschlacht gegen die Kralaseen und Silistas alle denkbaren Register aufgefahren hat. Unfassbar. Mikey hat uns allen mit seinen unglaublichen Fähigkeiten zum zweiten Mal das Leben gerettet. In einer Art und Weise, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Mohl, du Teufelskerl. <lacht> Dario übergab Mikeys sterbliche Überreste, ein Häufchen Schlacke, dem Konverter. Cookie schämte sich seiner Tränen nicht, weinte um den Maulwurf, mehr noch um die Person die sich hinter dieser Maske verborgen hatte und die er kurz während der Befreiung Kantirans und maldeters hatte kennenlernen dürfen. Wir standen noch lange im schummrigen Licht der Intensivstation und gedachten Maikis. Dario da Eschmale, Guki, Ichotolot, Maldeter, Filana Karunaze und ich. Der Speicher war in allerletzter Sekunde von den LFT-Einheiten befreit worden. Eine vernichtende Raumschlacht konnte noch einmal verhindert werden. Der sogenannte Schandfrieden von Hayok verhinderte, dass Millionen von Arkoniden und Terranern zwischen den Planeten des Systems starben. Nur Shallowane befand sich auf der Flucht, versuchte sich seiner gerechten Strafe zu entziehen. Er würde zur Rechenschaft gezogen werden, das war sicher. Doch es war ganz klar dass ich persönlich mich darum kümmern musste. Nur ich allein und niemand sonst. to